На відміну од інших берегів озера, порослих чагарями, мис той був голий, бо на ньому часто зупинялися мисливці і рибалки. Кущі починалися на перешийку, що з'єднав мис з суходолом. Вони простягалися довгими смугами на північ і на південь. Звіробій помчав на південь. Вартові ж стояли перед чагарями, і перш ніж вони почули тривожний галас, утікач опинився у гущавині. Проте кущами не побіжиш. Отож Звіробоєві довелося сорок чи п'ятдесят ярдів брести по коліно у воді, що правило йому за таку ж перепону, як і переслідувачам. Добрівши до прогалини, він вистрибнув на берег і побіг у ліс. У Звіробоя вистрели кілька разів, та між деревами влучити його було важко індіяни не встигали як слід прицілитися, і в таборі. Панувало сум'яття. Отимто звіробойові пощастило втекти неошкодженим. Кулі свистіли повз вуха, зрізали поряд гілки, та жодна навіть одягу його не зачепила. Затримка, що її спричинили ці марні спроби, стала втікачеві у великій пригоді. Перш ніж серед переслідувачів установився лад, він устиг обігнати на сотню ярдів наймоторніших. Мчати з важкими рушницями було неможливо. І вистреливши в марній надії поранити бранця, найпрудкіші індіянські бігуни відкинули зброю і гукнули жінкам та хлопцям узяти її і якомога швидше знову набити. Звіробій чудово розумів, що для нього важать ті відчайдушні перегони. Отож він не згайнував жодної дорогоцінної миті. Він також знав, що його єдина надія на рятунок – Бігти навпростець, бо коли він зверне в бік або почне петляти, численні переслідувачі відразу його переймуть. Тому він подався навскоси до горба, який був не дуже високий і не дуже крутий, але все ж таки виявився важкою перепоною для тих, хто тікає від смертельної небезпеки. Там він проте стишив біг, аби віддихатися, і у важкопрохідних місцях переходив на швидку ходу, чи повільний клус. Позаду горлали стрибаючи Гуроне, але він не звертав на них уваги, знаючи, що їм доведеться подолати ті ж самі перешкоди. Вершина першого горба була зовсім близько, і, зважаючи на будову місцевості, Звіробій виснував, що між першим і другим горбом простягується глибокий яр. Зумисно вийшовши на самісіньку вершину, він пильно озирнувся на все біч, шукаючи схованки. Схили були рівні, ані ями, ані заглибини, та поблизу лежало повалене дерево. Становище було небезпечне. Тож доводилося ризикувати. Дерево лежало на схилі паралельно до яру. стрибнути до нього і причаїтися під стовбуром на це стало б одної лиш миті. Проте, перш ніж сховатися від переслідувачів, Звіробій випростався на вершині і переможно вигукнув, ніби тішачись з того, що побіжить униз зхилом. Мент, і він уже лежав під деревом.